нижню частину кінцівки. Згодом йому виготовили гарний протез, і, подорослівши, Юрко навчився вправно ходити і бігати без ціпка. Ніхто із сторонніх не міг подумати, що він – довічний каліка. Я в таких розвагах не брав участі ще з часів окупації, коли напередодні визволення Києва нас примусили залишити місто і ми з братом тимчасово переселилися до нашої тітки в село неподалік від столиці. Поруч із селом пролягала залізнична колія. По ній іноді рухалися потяги, здебільшого вантажні состави. Якось восени місцеві хлопці посперечалися з нами прибульцями з Києва, мовляв, виміська шпана страхополохи хіба насмілиться хтось із вас пролежати під потягом, поки минуть усі вагони. Я заявив, що це зовсім не боязко, і зголосився пройти таке випробування за умови, якщо поруч зі мною ляже і хтось із місцевих відчайдухів. Викликався за водій із сусіднього села Родавий Іван, трохи старший за мене. Коли нарешті загули рейки, сповіщаючи про наближення поїзда, ми вляглися до лілиць на шпали, розпроставши руки. Хлопці притрусили нас сіном, щоб машиніст бува не помітив з кабіни наших тіл. Не пам'ятаю вже, скільки часу я провалявся під вагонами, що грюкали над головою. Мабуть, збігло не більше десяти хвилин, а вважалося, наче проминула ціла вічність. Вже давно проскочив той состав, а я все не міг піднятися. Позакладало вуха. Я нічого не чув і нічого не бачив. Не наважувався ані поворухнутися, ані розплющити очі. Хтось поторкав мене за плече. Прокидайся, сміливцю, ти таки виграв. Вагони вже далеко. Та я й надалі лежав, закляк на місці, не усвідомлюючи, на якому я світі. Цей безглуздий вчинок настільки вразив мене, що я до вечора не міг прийти до тями. Здавалось, у вухах назавжди залишиться та пекельна гуркотнеча вагонів у переміж із рівномірним стукотом коліс. А мій старший напарник Іван так і не підвівся. Либонь не витримало серце. Узимку наша вулиця перетворювалася на довжелезну ковзанку. Проїжджу частину не прибирали. Двірники розколювали ломами на тротуарі біля своїх будинків кригу і снігові насти і зсували цю суміш на край бруківки. Таким чином уздовж тротуару виростали височезні кучугори снігу, чекаючи весни, коли сонячні промені перетворять їх на веселі струмочки. Які, злившись у широкий потік, збіжать вулицею долу, ховаючись у каналізаційні стоки, а малюки пускатимуть у дзюрки паперові кораблики і гнатимуться за ними, поки ці вироби з газет разом з водою не поглинуть стічні жолоби. Центральна ж проїжджа частина вулиці залишалась аж до весни слизькою ковзанкою і ставала для нас, хлопчаків, найкращим місцем розваг. Менші дітлахи каталися на санчатах. Санчата були переважно саморобні, з металевим полоззям. Старші віддавали перевагу ковзанам. Найпрестижнішими вважалися так звані гаги на тонких лезах, трішки вигнутих спереду, з дрібненькими поперечними зарубками, що дозволяли відштовхуватися від крижаної поверхні коли набираєш розгін. Легше ковзати було на піонерах. Лезав них утричі ширші, з носочками у вигляді трикутничків. За правилами, ці ковзани мали б наглого пригвинчуватися до підошв спортивних черевиків. Та більшість із нас не мали такого взуття. І ковзани прикручувалися до звичайних черевиків здебільшого до валінків, мотузками. Від каблука ступню ноги охоплювала суцільна петля, а передню частину ковзана петля мотузки, що оперізувала пальці і щільно затягувалася цурочкою, довгий кінець якої –